«Ви? Ви? Фролянт Валя?» Валентина впізнала сперш голос. «Так, це він. Той самий голос, який вона чула по телефону. Так, це той самий чоловік. Вона впізнала по фотографії. Я Валя. Мене звуть Ото. Ото Даугель. Я жду вас. Ждал вас. Жду». Він також хвилювався. Навіть більше. Мабуть, ніж Валентина. Найбільше від цього постраждали квіти. Ніжно-голубі риси, які він у великих, трохи незграбних руках. Це вам. Його російська мова, мова рідна, набула якогось невловного німецького акценту. Так буває, коли артикуляційний апарат налаштовується на іншу мову. Тоді навіть рідна, добре знана, зафарбовується у відтінки чужої. На відміну від більшості німців, отих от стандартних відомих з кінофільмів ганців, він не був білявою бестією, темно-розтявий чи навіть чатен, Одягнений нормально, плащ новий, мабуть, уперше одягнув. Загалом нічого, нормальний німець. Валі відлягло від серця. Він не був їй антипатичним, принаймні, з першого погляду. Вона визнала його не неприємним, Не викликає різкої огиди, антипатії, несприйняття. Уже великий плюс. Ото легко підхопив її велику сумку і поніс до виходу. Плюс. Подав руку, коли Валя виходила з вагона. Також плюс. Крукував поруч із нею, крукував широким, розмашистим чоловічим кроком, та якось вайлувато. Це мінус. Не знав, як почати розмову. Це також мінус. А може й плюс. Машина на новий Volkswagen видавала доброго господаря. В селоні чисто, ані порошинки. Двигун працює тихо, жодних сторонніх звуків. Це Валя вже вміла оцінити. Оцінила й те, як вони минули кордон. Ото показав у вікно паспорт. Її паспорт також відмітили, без зайвої тягнини. Дуже швидко. Отак вона фрау. Ото мешкав у просторі квартирі. З однією спальнею. Одне величезне, метрів на 60 Приміщення слугували водночас кухнею, відокремленою від інших функціональних одиниць, стійкою з двома високими стільцями, віталнею з телевізором і предпокоєм із собакою. Песик, трохи подібний на господаря, спаніель з кучерявими вухами наймення граф, скорочено графі, одразу вподобав собі гостю, особливо її туфлі, і весело тягав їх по чисто вимитій підлозі. Аж поки Ото не відібрав іграшку, на якій залишилися сліди, малопомітні, щоправда, собачих зубів. Не сто, тисяча питань роїлися в голові Валентини. Перший основне з них – чи запросить він її вже сьогодні до подружнього ложа і чи погоджуватися на цей сексуальний експеримент. На це питання відповіді вона отримала ще в Тернополі. Відповіді абсолютно протилежні. Ти там валько особливо не прочайся, будь слухняною. Мужики, вони, коли в такому віці, не дуже люблять оці всі довгі манце-шманце, обжиманце. Їм трахнутися швиденько і гудбай. А якщо жінка комизиться, опирається, ціну собі набиває, це їх розхолоджує. Повір моєму досвіду, як почнеш опиратися, то потім не знатимеш, як його на секс розкрутити. У 40 вони стають ледачими, а спробувати треба до весілля. Не сподобається? Кому потім скаржитися? Так радила Тетяна, визнаний авторитет у справах сексу. Антуанетта, авторитет, скоріше теоретичний, підходила до справи зовсім з іншого боку. Не дай Бог тобі лягти з ним з першого вечора. Подумає, легка до цієї справи, потім докорятиме усе життя. Ти для годиш, поопирайся, хай трішки позалицяється, хоч задля форми. Я, мовляв, дівчина скромна, горда. А зрештою, роби, як вийде, як серце запросить. Валя ніяк не могла знайти собі місця у цьому великому, просторому, світлому, гарно, хоч і просто умовлюваному помешканні. Питання виникали на кожному кроці. Знімати чи не знімати взуття у передпокої. Якщо зняти, одразу видно, що ти совок невмиваний. Не зняти, а раптом він хворобливо-акуратний, боїться, що вона нас смітить, забруднить, Йому цю чисту вимиту підлогу. Ото допоміг їй зняти плаща. Запросив до вітальні, посадив на диван, овімкнув телевізор. Мабуть, не знав, чим іще можна розважати дорогу гостю. Подався на кухню готувати обід. Власне, не так готувати, як подавати.